De amiciție. Singurul prieten esențial al lui Zaharia Slichter este Leopold Nacht. Un ungan cu mersul împleticit, al cărui cap, deși relativ mic, pare a fi o povară chinuitoare pentru gâtul subțire și ciudat de flexibil, care îl sprijină. De aceea nacht. Nu și-l poate ține drept decât cu prețul unui permanent efort de voință. Și atunci când e absorbit de ceva sau pur și simplu neatent, capul îi cade pe neașteptate, cu bărbia în piept ca de plumb. Ca să și-l ridice la loc, el trebuie să-și adune toată energia, ceea ce congestionează obrajii, altfel palis, deformându-i trăsăturile bătrânicioase și totodată infantile, care alcătuiesc o fizionomie caracteristică de debil mental. Leopold Nacht, sau Poldi, cum îi zic cei apropiați, este alcolic și ca o fantomă diurnă, silueta lui deșirată bântuie încă din zorii zilei cărciumile din întreaga parte centrală a orașului. În contrast cu etimologia numelui său, nu poate fi văzut însă niciodată noaptea în locuri publice. Topit de băutură, se prăbușește în somn pe unde apucă. Spre deosebire de majoritatea alcoolicilor, atingi de la un prag înalt al intoxicației, de accese sau chiar de adevărate deliruri verbale, Poldi este un mare tacitur când intră într-unul dintre restaurantele de pe traseul său obișnuit și vede vreun cunoscut, se îndreaptă spre el cu pași încălciți, fără grabă, pentru a cădea, literalmente, la masa lui. Câteodată, în asemenea împrejurări, capul îi se rostogolește prusc, rămânând o clipă imobil, atârnat de gâtul moale și neverosimil de lung. După ce și l ridică printr-o sforțare furioasă parcă, Poldi privește spre celălalt cu ochi întrebători de un albastru tulbure, dar fără să spune nimic. Fața lui rămâne la fel de impasibilă fie că solicitarea lui mută e acceptată, fie că e respinsă. Dacă primește încuvințarea, căci n-are firește niciodată bani, Poldi comandă scurt cu un glas cavernos dezgustat. Vodcă, bea în tăcere. Dacă îi se spune ceva, răspunde doar printr-o mimică foarte elementară și stereotipă sau prin câte un gest, ca un mut. Rare ori scoate câte o vorbă, semn care o stimă deosebită față de cel căruia o adresează. Pentru el, limba pare a avea un caracter sacru. După ce și-a terminat paharul de vodcă, poldi ia din nou aerul său interrogativ. Cunoscutul, să presupunem, trebuie să plece, nu mai are timp, nu mai are bani sau pur și simplu îl refuză politicos ori tăios. Poldi se ridică și pleacă, târșindu și pantofii murdari de praf sau de noroi, după anotimp, atent de asta dată să-și țină capul drept. Niciodată nu salută, niciodată nu mulțumește. În ciuda tuturor aparențelor, care ar putea legitima părerea că Leopold Nacht este un biet degenerat, cu mintea întunecată de alcoolism, Zaharia Slichter, de altfel singurul om cu care Polde acceptă să sta de vorbă mai îndelung, îl consideră ca pe unul dintre cei mai mari filozofi ai Europei contemporane și, pe deasupra, ca pe unul dintre foarte puținii care au izbutit să se apropie de experiența perplexității de pline. Pentru a se putea bucura de tovărășia lui Nacht, Zaharia Slichter, îl însoțește de multe ori în peregrinările sale prin cârciumi, deși el însuși nu bea niciodată, căci personalitatea lui incandescentă s-ar putea dezalgătui subit la o cât de mică solicitare etilică. Un infinit tulbure de ape primordiale se clatină în ochii lui Nacht, le vorbea odată Lichter unor prieteni cu o voce emoționată, pătrunsă de accentele unei rare admirații. Gestul strâmb, crispat al mâinilor lui, forme, dar ușoare de parcă avea oase de pasăre, de aripi, e, pentru cine se poate ridica la înțelegerea lui, un gest demiurgic, din care țășnesc comete aprinse, confinând amențitoarele abisuri ale spiritualului. Cel mai neînsemnat gest al lui, stângaci și poate chiar grotesc pentru lumea aplicată a prostiei, Suspendă ponderabilitatea, e o smulgere, o rupere, o desfacere dureroasă din gravitație și, în același timp, instituirea unei ordini în care perplexitatea e cunoaștere. l a lovit pe nacht cu fulgerul purității, l-a ales, mutilându-l trupește și dându-i aparența cretină pe care o poartă cu atâta sfințenie. Într-o lume coruptă, a cărei esență e degradarea și marasmul, infinita fragilitatea spiritualului are nevoie de protecția urâtului, a diformității și a estropierii. Nacht a primit știința secretă de a se apăra prin boală, prin autodistrugere. În timp, el și-a pierdut aproape toate instinctele, pe acel al foamei, cum se întâmplă în genere cu alcolicii, pe acel al reproducerii, pe acela al morții, ca și formele atât de diverse ale instinctului social. De aici, sublimele lui căderi în perplexitate, aptitudinea lui de a fi în Dumnezeu ca un infinit mic și de a-l cuprinde pe Dumnezeu ca un infinit mare, de aici și excepționala lui aptitudine filozofică. Întreaga lui existență este o meditație, o meditație a cărei ultimă concluzie e muțenia absolută, de dincolo de vorbire sau de refuzul vorbirii. Filozofia lui Nacht e o filozofie a desemnificării. Lumea, în măsura în care nu-i decât un produs al limbajului, trebuie golită de sens și atunci ea se va confunda cu ființa care n-are sens, care nu semnifică. Ah, lumea e bolnavă de semnificație și cât aș vrea să pot învăța de la nacht arta de a rămâne mut, chiar vorbind, căci cuvintele pe care le rostește el atât de rar și doar ca pe o concesie, o concesie de care eu însumi mă bucur în primul rând, nu înseamnă niciodată nimic. Stau și l-ascult. Îl privesc și gândirea lui pură de orice semnificație mă atrage ca un vid divin. O, cât aș vrea să devin profetul mut al marelui nacht! Dar voi izbuti eu vreodată să ajung atât de sus? Sau voi rămâne mereu ceea ce sunt? Un biet palavrăgeu abstract și ochii sclipitori ai lui Lichter, din întreaga parte centrală a orașului.